Korinflilərə 2-ci məktub 12-ci fəsil Faydalı olmasa da, öyünməliyəm. İndi rəbdən gələn görüntülərə və vəhlərə keçirəm. Məsihdə olaraq, 14 il bundan əvvəl, bədəndə, yoxsa bədəndən kənar mən bilmirəm, Allah bilir, götürülüb göyün üçüncü qatına aparlan bir insanı tanıyıram. Bilirəm ki, bu adam, Bədəndə, yoxsa bədəndən kənar, mən bilmirəm, Allah bilir, cənnətə aparlıb, orada dillə ifadə olunmayan, insanın danışması qadağan olunan sözlər eşitdi. Belə birisi ilə öynəcəyəm, amma özümlə əlaqədar olaraq, zəifliyimdən başqa bir şeylə öynməyəcəyəm. Öynmək istəsəm belə, ağılsız olmayacəyəm. Çünki həqiqəti deyəcəyəm. Amma heç kim məni görüb eşitdiyindən artıq bir şəxs saymasın deyə övünməkdən çəkinirəm. Aldığım vəhlərin üstünlüyü ilə qururlanmayım deyə cismim üçün bir tikan, yəni mənə əzab vermək üçün şeytanın bir elçisi göndərildi ki, qururlanmayım. Bunun məndən uzaq olması üçün üç dəfə rəbbə yalvardım. Amma o mənə dedi, lütfüm sənə kifayətdir. Çünki zəiflik yolanda quvvə tam olur. Məsihin qüvvəsi məndə məskən salsın deyə, zəifliklərimlə daha çox sevinə-sevinə öynəcəyəm. Ona görə də, Məsih uğrunda zəifliklərə, təhqirlərə, ehtiyaclara, təqiblərə və sıxıntılara məmnuniyyətlə dözürəm. Çünki mən zəifliyəndə qüvvətlənirəm. Mən ağılsızlaşdım, çünki siz məni vadar etdiniz. Amma siz mənim barəmdə zəmanət verməliydiniz. Çünki özüm bir şey olmasam da, həmin böyük həvarilərdən heç də geri qalmıram. Həvariliyimin nişanələri aranızda əlamətlər, xarikələr və möcüzələr vasitəsilə böyük gözümlülüklə göstərildi. Mən sizə yük olmadım. Bundan başqa sizin digər cəmiyyətlərdən nə əsginiz var? Bu haqsızlığımı bağışlayın. Budur. 3 Üçüncü dəfə yanınıza gəlməyə hazıram. Sizə yük olmayacaq, çünki sizdən heç nə istəmirəm. Yalnız sizi istəyirəm. Axı, övladların ata-ana üçün deyil, ata-ananın övladları üçün ehtiyat görməsi doğru sayılır. Mən də sizin həyatınız uğrunda sevnə-sevnə malımdan və canımdan keçəcəyəm. Sizi daha da çox sevsəm, daha az sevləcəyəmmi? Qoy belə olsun düşünürsüz ki mən sizə ağır yük olmadım amma çox bilmiş olduğuma görə sizi fənd işlədərək aldatdım yanınıza göndərdiyim adamlardan hansı biri ilə sizi istismar etdim titi yanınıza gəlmək həvəsinə saldım və o biri qardaşı da onunla göndərdim tit mənə görə sizi istismar etmədi elə deyilmi eyni ruhda həyat sürmədikmi eyni izlə getmədikmi Bu vaxta qədər qarşınızda özümüzü müdafiə etdiyimizi düşünürsünüzmü? Allahın qarşısında, Məsihdə olaraq danışırıq. Sevimlilər, etdiyimiz hər şey sizin inkişafınız üçündü. Qorxuram ki, gəlişimdə sizi istədiyim vəziyyətdə tapmayım. Siz də istədiyinizi məndə tapmayasız və aranızda münaqişə, qıskançlıq, hiddət, özünü göstərmə, böhtan, qeybət, loğalıq, qarışıqlıq tapam. Bu da məni qorxudur ki, yanınıza gələndə Allahım məni sizin qarşınızda aşağı tutacaq. Əvvəllər günah işlədərək batdıqları murdarlıq, əxlaqsızlıq və pozğunluqdan tövbə etməyən bir çox adamlar üçün yas tutacaqam.